Ba, Gauratuko dugu, Gaizkibel konpainiak oar baten bidez salatu egin duela ondarbiko udalak e, onartutako mozioak hain zuzen ere ba, berdintasunerako, elkarrizketarako eta ertenbidea bilatzeko ba, deia egin beharrean bazterketaren aldeko jarrera e, ba, sustatzen duelako. Guzti honetan zitze egiteko, telefonoaren e, ba, beste muturrean Gaizkibel konpainiako ba, izaskun larroskain dugu. Keixo, egun egunon izaskun? Egunan? Hono, eh, sobaita man jetuela STBT, eh, hor onartutako zean mozioaren valorazioa eginduzue sta. Bai. Eh, jaso genun sorpresarekin mozi jodi el cartuvien eta bueno, ba, eskatutako ausmarketa egin ondoren, ba, mo, gure iritxia eh, ba, kaleratu dugu. Uh -huh. Bueno, e, alde batetik e, hor susmagarria da edo gutxenez e, bitxia horrelako mozio batean orkestea e, bueno, zuek baitarizuen oharrean aipatzen zute nun eusko jaularitzak duela gutxi e, hor inkezta e, baten berri mande, eman zuen eta jasotzen e, zuen inkezta horrek ba, ondarra bitarren eguneko iroetamabiak irten bide e, baten aldeko jarrera zuela ez Bai enkezta hori Euko jarra ditzakin zun, eta oso inkezta fidegarria da, e, guk ez dugu gubertan partu, eta ordu e, bon bueno, bagun jaso genuen eta oso posi jarri ginen ikusi genulako azkeneko urtetan prestatenari ginen hori izmatzen genun aldak, eta, eta ikusten zela herrikoaren gehiengo konponbide baten aldezegogon eta respetuaren alde, horreta ba, suudalak eztu bezerraitipatu eta nuna agertzen zaigu orain horreri heldu beharrean ba, berriro jotzen dute betikoen e, aldera edo pixkate ba, ba sustatze da edo ez dakit ez ezkezin nola duten bezendatu ba, errespeituaren faltako olako mozilloak. Ez dakit horrelako mozillo batek baitari ba, antzai maten duenez, Elkarrizketaren bidea, momentuz eh, gozten maustu eta gozten du, gogoratuko dugu duela ortebete zurekin menantxeta eh, irratian bai. egon ginela, ez? Zenoako ba, bai. ireki ziren bere garaian, bai aitor kerejetu bai. ondarriko zapesa balkatarekin. Piskabatez, zertan engelditzen da guzti hori horrelako mozio baten ondoren? Klaro, e, e, garbi galitzen dena eta positibo hartzen duguna da, behingos gutxinez hitze egin dela gaion iguruz eh, ondarbiko udalan nesortzi urte pasabila eta inoiz ez dute gaieta hitz egin. Ordu nori ba, pausu bada, naizta gero maitzak ez izan gure guztokoa bineu gutxinez hitz egin da. Horten ez dugu ino warremanek izan ubalarekin, e, elkarrizketako profeso hau etentzen joan den urtian e, alarde tribatu denaldeko jendiatzulako jarraitu nahi, eta ordu aurten jarraitu dugu bau behintzat e, itxoiten nahi gara, haber noiz den momentua, ba, elkarrekin isertzeko, eta gauza konpontzen dire beti esan denogun bezala hitz eginez eta gupres gaude beti agertu gera hitzginaren alde ginei nek guk ezin dugu hitzegin e, beste onduan ez badin orrisartzen bueno zentzu horretan ez dakit dator zen e, bueno ba hilabeteetarako e, iraian e, egia izan e, gainean, gainean dugu ez dakit e, piska bat e, zer aurriko estena duzue ba gu, e, beti bezala pres gaude eh e, konbokatu dugu nosa biegu udalari berak badu guk pres gaudela hitz egiteko e, beti agertu gera eh tokitan eskatu digutenean hitz egiteko zuk ere badakizu guk presion gara beti juteko eta gure iritzia emateko eta eskatzen badiguten jutean unbaita hitz eitera ba gustora jongo gera guk jarraituko dugu gure gure lanean eta izan dela bueno bon, ez, eskatzen duguna da uste duguna dela justua, errespektua, eta ikusita moziori, ba egia ezan pixkaz bildurra ematen digu hau txera pauso badelako. Ez, azkeneko joan urtia, nabaria izan zen e, aldak ez plastikoa jetxizi den, eta azko zede erreixagoa eta xamurrago izan zen denentzako, eta herriaren e, ere sumatu zen aldaketari berri horretara jotzia, boz da, izugarrizko atxera pausoa. Osa, sea, jo dute ba urte askotan dortu zen gauz bat ematen du uda lauri nahi, nahiago dula berriro piskat eh erritarrak mugitu. Bukatzeko izaskun aipatu eh, dugu bueno ba, erreko besteak ja gaina gutxegora bera gainan ditugula gutxi gelditzen da eh bueno momentu honetan Jaizkibel konpainia pentsatzen dut ba, erreko beste konpainiak bezala ja martxan egongo da esta. Bai, e, gu bueno urtero bezala da, ba, eh pentsatuta ditugu ja segunetan hingo ditugunean saioko eskatu barritugu baimenak. Eta hortan gaude urtero bezala jarraituko dugu berdin. Guk ezkatuko dugu, eta azken zinean e, gukiten dugu ba, ematen digutena. Osa, eskatuko dugu urtetako berdina, prinsipioz ez dugu ezkatu behar e, iningualdaketarik. Irulauta izango digen zaioak, eta aian sortzin ja, ba, gure intentzioa da, urtero bezala atetzia eta ongi pasatzia. Bueno, ba, itzoekin gelditzen gara izaskun, esker mila gurean izategatik aurkoan. Mil ezker zuai.